На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більше і меншого кусає та ще й б'є за тим, що сила є. Примір недовго показати, та цур йому на що чіпать, а що в кінці як небудь поховать, я хочу. Байку розказати. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки Напитися водички. От чи пило, чи ні, глядить, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний, та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить, а вовк, неначе комісар кричить, він щоб присікаться, знайшов причину. А що це ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій та квапиш ніс поганий свій, у чистую оцю воду? Та я тобі за цю шкоду, ти знаєш, що зроблю, як муху задавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє, Водиці я не сколотив, бо ще й не пив. А хоч би й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода від вас сюди збігає. А це б то я брешу?» – тут вовк йому гукнув. «Чи бач, ще й базікач стало? Такого ще поганця не бувало?» «Здається, ти позаторік тут був, та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув?» «Помилуй ти йому, ягнятко каже». На світі я ще й году не прожив. Так брат твій був, нема братів. Так, може, батько, коли не дядько, Або ж хто-небудь з ваших був, Хіба не знаю я, не чув, Що ви усі мене бі з'їли, якби вловили. Собаки вівчарі твої, «Усі ви вороги мої! От вас мені життя немає! Ще мало я терпів! Так чим же я вам досадив?» Ягнятко плачучи питає. «Це відь капосне! Либо не знає, що й огризається щеня! Що ти за птиця? Ти ягня! Як сміло ти мене питати? Вовк може...» їсти захотів, не вам про дурням знати. І вовк ягнятко задавив. Нащо йому про те знати, що, може плаче, бідна мати, та побивається, як рибонька облід? Він вовк, він пан йому не слід.